spoiler -varning. Vi förstör allt! Välkomna till Spoiler-varning! I det här avsnittet så förstör vi, ha, ha, ha. eller Aha. diskuterar Breath of the Wild. Mm. Och det är ju en av mm. Nintendos nya spel till Switch. Och, äh, och Wii U. Och Wii U. Usch. Mm. Och, äh, liksom, äh, ja, jag brukar själv vara en gammal fanboy av Nintendo, men jag har inte köpt en konsol på knows how long. Men äh, du har köpt den Nikolaj uh, Jo, faktiskt i, i, i början på den här veckan. Right. Yes. No, e liksom, e Hej, hallå Nu, nu nu nu, det där. nu, nu, nu, gick du direkt i personlighet här. Personlighet Menar du personangrepp? Ja, no, personangrepp, personlighet. Är, du vet vad jag menar. No, är det är negativt nu då? Jag kallar dig för bög. Jag bara menar att eftersom du köpte en switch så kanske du är mer benägen att ta dig i tidigare. Jag ser inte riktigt hur vad de här hur det här korrelerar. Men Därför att jag med, säker... med, tan med tanke på hur switchen uppbyggd och fungerar tycker jag med passandena, ja. för den skulle vara liksom för att liksom what the fuck is big idea? <laughs> ja, Breath of the Wild, alltså. <laughs> ja, tack. <laughs> liksom, ja men, jo. Så, vad, vad, alltså, ja. Mm. No, no, det är ju, det är ju eh, Nintendos senaste storsatsning. Det, ja. det är det här eh, har talat som att det är en återgång till en sann så kallad open world ja. i, i spelet så bra vilket, vilket om jag har förstått rätt så var ju kanske Nintendo och specifikt Zelda spelserien ett av de första som väl i princip skapade en så här en relativt så här öppen spelvärld no. så där, där linearitet inte var det, där det inte var riktigt så strikt Någ en väg nu. Att, inte ska jag nu säga. För du måste ändå hitta en viss progression. Av före Och liknande. Ja. Innan du kunde ta dig vidare. Sen kunde du ju mm. på något vis rusa runt hur du ville. Och sälla två. Det är vanligt inte ändå. var det definitivt inte så. För där behövde du fucking allt. Som man bara kunde hitta. Det som kanske var mm. open world. Men det var att du fick ju inte så mycket indikationer. Vart du skulle gå ut om dåligt. Så att japanska hints. Uh, ja. Men Ja, och sen om man ser på saker som Till exempel då mitt favorit Zelda-spel Liksom en link till The Past the Super Nintendo eller yeah. fyra Beroende på hur man säger på det Så Det var ju, det var stort och det var häftigt då, Att man kunde utforska en hel del Men igen Jag menar du hade farten Och bara den här där, Så att du kunde kanske hoppa eller skippa någon Men du mm. måste igen ha alla förra mål Ja. och breath of the wild so, no, yeah. no, men eftersom du tydligen har lite kärlek för det så du ju ösa lite jag personligen så so, är ju lite som vanligt lite fitti. Ja, alltså det, det är långt ifrån ett spel utan något, äh, det är långt ifrån ett felfritt spel. det, det måste ju sägas. Yes. Men mm. alltså det ser, ser man på det rent, rent visuella, alltså art direction. Det var någonting där som drog väldigt hårt i mina nostalgitrådar. Mm. Det, det var så hårt att jag gick och investerade en ansenlig summa på en konsol och ett spel. Mm. Mm. Men, men alltså det, finns det saker där som jag uppskattar så här några timmar in i spelet? Ja, ja jag tycker det. Med större, med större rent visuell synmink alltså, så finns det saker jag, jag uppskattar. Vad kommer annars Switch spel på för medium för tiden? och det säger det ju nej Nej, det ser i princip ut som uh, en lite för att uh, micro-SD-kort. Right. Ja, okej. Okay. Men alltså finns hela spelet i det eller är det bara basen och sen måste du ladda ner resten? Nej, hela... där, där, alltså där finns i princip hela spelet. Minus, minus då en patch som laddas ner. Mm. Mm. Okej. Okay. Men annars alltså, du, du laddar inte ner så att från den här denna cartridge eller det här kortet du laddar inte ner någonting som du sen ska spara på själva konsolen Nej. Som en liten fråga vad ska du göra med den jävla Switch nu då när du har köpt Homo Zelda? Vad ska jag göra med den? Jag ska spela ja, men Tänk du köpa något annat spel än Homo uh, Det måste jag se längre fram Det beror ju på vad det kommer Ja men alltså Min point är, köp du bara Switchen mm. för att spela Homo Zelda? In, I nu läget Jo för, det, för problemet med Nintendo brukar ju vara När de släpper en ny konsol så är det som Typ det är Mario-spel, ett, Mario ett Zelda-spel Och sen mm. så är det typ en grå massa Av undulerande Liksom Ja, mm. vibrationer Att ja. det är som Tidigare så fanns det som liksom, så många flaggorköpp När det kom en ny konsol att Problemet var ju att man måste ju ofta Välja mellan typ en mm. Sony eller en Nintendo-produkt men nu är yeah. det ju som så generiskt att fucking fine. Det enda som jag vet att jag vill aldrig spela någonting med på en Wii U. Men jag bara yeah. om om en, om Switch faktiskt är the right way to go. För det verkar ju som vanligt vara liksom, ja ah, ja yeah, men det är fucking GameCube with a gimmick liksom. Ja. Yeah. No, alltså ska jag jämföra uh, känslan av att hålla i uh, den här Nintendo Switchen och spela med den jämfört med att spela med den här uh, gamepad till EUn så nog känns ju uh, Switchen så mycket mer ändamålsenlig, den är, den är, den är stadigare, den, den känns inte som en Fisher-Price-leksak No, alltså bara av all reklam jag sett Av Switch så känns det igen som att men Måste jag faktiskt liksom köpa lesbiska Switch för att spela homo Att at, för liksom alla de här gimmick grejerna jag hatar när mm. de har liksom fällt in en fucking parasoll eller stavmixer eller whatever i fucking konsolen yeah. liksom bara vitt och göra en liten box och sätta en handkontroll i den that's enough, jag vill inte vifta runt någonting, jag vill inte ha någon motion sensor. Ja, jag ge mig en fucking handkontroll så jag får sitta mitt fat ass down i min fucking soffa och spela mm. fucking spel vittu Alltså, jag vill inte ta mm. med dig, jag vill inte gå ut i solen Jag vill sitta inne och spela Vitt och ja. is hard Ni perfekterar konsten Fucking 1985 ja. och, och, där, och, det, och det här tyder ju bara på att Tiden har gått förbi dig Nej det betyder att jag har rätt Och alla andra har fel <laughs> Super Nintendo rules Jaja ja, men Ska vi ja, mm. fucking breath of the wild Och så jag får jag gå och hänga ja. med så mm. Ja. Att <laughs> ja, jag kan nog kanske inte helt hålla med där. Uh, granted, jag har inte spelat hemskt långt i det här spelet, så jag kan inte säga desto mer. Men uh, alltså är det en, är det, den, det mästerverket som uh, det har utlovats i, i diverse uh, reviews och liknande? Kanske Nej. om du är nio. Ja, nu måste jag nog säga att jag misstän att kanske också om du är 40 plus, men du, du har en så kör självbild att all, alltid värde som människa läggs på det där att du ska tycka om den produkten det spel som har bästa poängen på metakritik. Ja, då, då, då har det stor betydelse det här. liksom. Men jag tror det bara det, min liksom, aggression mot Nintendo är ofta det, liksom, det är som så fucking löjligt att det är så fucking löjligt Det har blivit som så fucking barn för ett tag att, alltså, Alla deras konsoler är löjliga det är Hela deras liksom, OS-system, operativsystem är löjligt Spelen är jättelöjliga att det känns som att det är gjort för, alltså, det känns bara som att någon liksom pajar mig på hur jag, vill du spela, vill du spela spel, liksom med det här spela. Fuck mm. off, vitto. Att det är så att, ja, jag, jag säger inte ens, varför, varför ska det vara liksom så här det är ju egentligen? Att uh, just som det här Breath of the Wild, att att mm. så. Alltså... Ja men okej, okay. men börja då, berätta någonting bra om det så kan jag sönda det sen. Berätta om för Thomas, för då har jag väl en inte fått chansen att spela det fysiskt. Nej, det har jag inte. Jag har, jag har bara sett trailers och små klipp av den. Liksom, och jag måste ju säga att alltså, ja. det ser ju fin ut, men igen, jag har ju inte spelat ett Zelda-spel på, på, på riktigt länge. Ja. No, var ska jag börja? Alltså, jag tycker ju som jag sa den här tidigare det visuella. Mm. Den här artverk, alltså äh, den här världen man, som öppnas framför en. Mm. Ja, jag tycker den, för mig så kändes det så här, det, liksom, det lockar mig till att, att utforska att, oh, uh, vad finns det på den där kullen? Och sen då, oh, uh, vad finns det bakom den där kullen? Oh, uh, vad kan den där grottan möjligen liksom innehålla? Oh, uh, vad är det där? Att en, en sån här det här, vad ska jag säga, the sense of wonder, the sense of exploration, mm. Den, mm. det väcktes rätt så starkt. Uh, åtminstone i det här skedet. Nu, nu kan jag ju inte säga ja. att hur det känns efter att jag kanske har spenderat 30 timmar med det här spelet. Men det betyder så att det som Shigeru Miyamoto ursprungligen upplevde när han som pojke gick in i den här grottan, liksom, det, det är liksom det som du känner också nu. No. I, i, I viss i viss utsträckning så ska jag säga ja, för jag tycker att det, det här lyckas. Är det här det enda spelet som erbjuder det här? Nej. Men ja. däremot så har det här spelet en rätt. Så tycker jag en nej, inte en unik, liksom vad ska jag säga, en unik visuella spel. Men, men däremot så tack ja tack en en unik kook ja. som finns där ja. för för, för spelaren ja. okay. men men alltså jag kände samma mm. sak man startade, tala att jag jag liksom mm. trävli liksom art direction och det var trävlig mm. liksom estetik men mm. vilken ja. Nintendo-spel har inte att jag menar, det är som säger att gilla såsansfröen på Big Macen Uh, att självklart passa. Liksom, för uh, det är fucking ingenjörsjord på Nintendo. Mm. Uh, liksom, hur skulle ja. det inte passa? Men det som jag kände var liksom, att man, när man då hade sprungit klättra upp på den där kullen då. Eller när man hittar liksom mm. den där dungeon och shit. Så då börjar det direkt komma. Då börjar jag egentligen känna mm -hmm, nu spelar jag ett Nintendo-spel. För att om jag kommer mm. upp då där så jag kanske inte typ då bara hitta en power-up. Jag kanske inte automatiskt går upp lite i min klättra på bergleveln mm. eller någonting. Utan då ja. måste liksom stå en liten grej där boga, boga, boga, boga. Och så måste jag trycka liksom genom fem menyer och sen boga, boga, boga, boga. Och sen så kommer mm. det någonting då att talat till mig på babyspråk. Och sen så ja. måste jag gå till en dungeon då Uh, där det finns några jävla som är så satans lätta Och så, så satans simplistiska Jag vitt och liksom Min nio månader gamla dotter Ska kunna läsa dem mm. och, liksom, och sen Eller så finns det något som så här fucking combat case det är typ samma fight om och om igen, Samma musik, samma mm. animation Samma fight yep. Och jag börjar igen direkt tänka på det var typ tidigare Mario-spelen Liksom har kommit till Wii mm. U och shit. Och där hade mm. de gjort det liksom. Det var en stor Mario-karta Bara när de var aslätta. Liksom Om du hittar typ en flyg power-up Eller lär dig hur man hoppar mm. Så då var ja. det bara, menar, du kan springa genom typ alla levelar Liksom mm. fucking drooling Retard om du inte kan Och att liksom, för någon som har liksom, Mario-spel från Början till slut så är det som att menar, Herregud, what is this shit och sen så kom du då till typ en eller till en boss. Och guess vad Det var samma boss varenda gång. Med samma animation. Samma setup. Mm. Samma setup. Så bara, men what's the point? Till och med på åtta bit Nintendo fanns det lite variation. Och sen igen så spelar man där. Och så är det en story att, ja, men Allting är larger than life. Allting är helt konvolut, Allt är helt säpe. Mm. Och det är som det är som... Man kommer inte att vara den här mega mega japanska mega mega Nintendo, mega mega Miyamoto. Och man är som herregud, det fanns bättre mer förståelig och koherent story i de gamla åtta-bit-spelen. Hur är det möjligt? Mm. Och då har jag inte ens kommit in på de saker som riktigt stör mig i spelen. Men jag ska lämna över igen. Men som... Mm. Men jag, alltså jag håller med om det där, att den här i historien så ser jag framför mig att uh, Nintendo har tagit inspiration här uh, från from Softwares storytelling, för det, det blev en sån här liten craze här mm. från say, anno 2009 framåt, av just den här att, så att det finns en story där men vad som specifikt direkt berättas åt dig Minimalt Utan sen är det utgående från hur, Vad du hittar i världen och, och vad du hittar för föremål Och vad de beskriver mm. så, Och via det, via det så ska du bygga upp det här Det, det blev en sån här Craze av det här så, och, och flera försökte Och försöker fortfarande liksom Bygga vidare på det här Jag tror helt klart Att vi mm. från det här och försökte implementera det. Ah. Det började wild. Ah. Förlåt, jag liksom spydde in, inbördes. Ja. Jo, mm. det, det är jättebra om det görs rätt. Till exempel ett spel som gjorde jättebra. Shadow mm. of the Colossus. Ja, ja. Mm. Att du fick lite story. Du fick ja, lite ja. segmentära story som byggdes på lite vart efter. Men ja. mycket av vad som hade hänt eller vad som, hände, som mm. fick du bygga på själv. Jo, precis. Där gjordes det jättebra. Det ja. var som stilistiskt. Men här var det där att liksom, det fanns en koherens där. Att allting hörde ihop och allting var väl strukturerat. Här är det bara mm. liksom att ja, men, gå hit och tala med det här trädet. Blah, blah, blah, blah, blah. Gå hit och tala med den här stängubben. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. Att liksom det är bara en massa crap. Det är bara en massa så här barnsligt crap. Och jag tycker det ska vara ett jätteroligt spel om de tog ja. bort det. Och liksom bara som att antingen fick du fri roam och bara döda en massa fag som liksom kom och liksom har dyxor mm. och shit. Eller så alltså liksom ja. goddamn så sätter du dig ner med en vuxen Uh, Manusförfattare Och säger, okej okay, men I don't know, det finns en bög som heter Ganon Och det finns en lesbisk dude som heter Zelda Och så finns det en liksom Inbetween, könlös neutrum Som heter Link Vi vet inte om man är gammal, ung eller död Eller Shadow Link eller whatever the fuck Men I don't know, kan du skriva någon mm. historia That make a sense Att den här, den här killen Ska dö den där killen Och den här tjejen är med, I don't know och sen skulle de göra det, och inte skulle de behöva någon män mm. att grannen var så elak att han stal typ alla kakor och sen så var Selda, och sen var Link, ja, yeah! och sen var Ganon, mm, och sen slåss de. Ja, yeah. men, men att det, är som, det är bara en massa piss, så blir det de som spelar, ja, men, ja, men nu har jag som ingen, för det känns så igen som att okej, okay, här har han en stor värld, right? Mm. Och, och, yeah. så har du problem att du är Link Och det här är ett Zelda-spel Så so, mm. då måste du döda Ganon För that's always what the story is yeah. uh, Så so, du väljer ja, det händer Så du kan inte ändå fri dem Och göra vad du vill Och ifall du glömmer bort så håller Ganon på liksom, runka av sig själv med Shadow Sperma Långt liksom, in the distance Vid Hyrule Castle, vart du än tittar Så so, liksom, oh, I don't know Kanske vi ska dit någon gång Så so, det gör mm. liksom Du kan inte bara fri dem Um, men istället mm. skulle det vara bara lätt Att, liksom någon, någon, att det finns Man kanske gör sådana små grejer Att, liksom att okej okay, men nu skulle du behöva hjälp med det här Och nu skulle du jättebra om du gör det här och så här. Mm. istället blir det bara att du liksom chasea shit och det blir en massa skärans. Man har som aldrig någon aning Vart man är på väg Är det här området där jag ska vara Borde jag gå hit sen För att det känns ändå som att varenda gång man faktiskt står Villa fri roam och liksom faktiskt utforska yeah. lite, äh, faktiskt, nu går jag hit nu ska jag se vad som är här så då fanns yeah. det typ någon sån här typ du där som typ instakillade dig med laser och så var yeah. ja, inte hit då, I guess och att om, yeah. om man någonsin känner sig mm. som spelare så känns det som att yeah. men, det här är dålig game design för att, jag menar, yeah. om, jag, om jag som inte vet att hit kan du absolut inte gå, det ser ut precis som mm. alla andra kullar som du kunna gå på Yeah. Så då blir det som att Okej, okay, men varför kunde jag inte gå hit Var det någonting som är, jag inte kunde gå hit Men jag kunde gå alla de andra ställena Nej, ja, men I guess yeah. jag är bara dålig då ja. ja, men det där, det där är ett Problem här Och, och så att jag, då kommer vi ju kanske in på en, en sak som jag Har svårt med Och det är den här Vad heter det? Weapon durability Det är det, Alltså, det är det Absolut jag vet inte vem satan som kom på det men liksom fucking höga fäll i ansikte satans ja. säpa. för, för att alltså, som sådan så det här att man skulle antyda att jo ett vapen det tär, det tär på det när du använder det ja. men som sagt hur, hur implementerar du det eller hur, hur tar du in det i spelet jo oftast så är det en mätare som räknar neråt eller sen, ja. eller sen är det ett värde som blir lite mindre efter mm. och sen måste du då göra någonting för att fixa det här men nu, nu har ju då någon vid Nintendo tyckt att ah, men nu det skulle det vara jättebra om alla vapen, vapen var gjorda av uh, pappersmassa mm. så att uh, när du, när du slår, uh, med, slår någon fem gånger så går vapen sönder och, då, och vi menar inte bara att det blir det är trubbigt att göra mindre skada. Nej, det sprängs i hundratals bitar. Och det är det här som är jättefrustrerande För att till exempel, det gör ju att du inte kan liksom skilla någonting heller. För att om du går nu till en, typ, en sån där mini-boss-dungeon, då ska du liksom det någon boss. Och säga, du, har, du har ändå liksom så mycket skillar du lätt ska kunna besäkra bossen. Ja. När, du blir, när du blir kapabel med det här märkliga kontrollsystemet. Uh, mm. uh, so, som uh, som faktiskt kändes smidigare på uh, switchen. Ja, det var nog helt Det var liksom tank controls like, på Wii U. Yeah. Like, so yeah. Fucking cancer. Uh, mm. Men i alla fall att. Mm. Men det var sådana där fighter, jag menar fuck. Liksom, jag är en raider i World of Warcraft. Jag ska kunna keep up that shit liksom 24 timmar i sträck och inte något damage om jag måste. Mm. Uh, yeah. Men det är liksom så du går dit då ska du spöa en boss som är mycket högre level än dig och i princip du skulle dö med ett whack, men ja. eh, eftersom du då har begränsad mängd då, hur mycket weapons du kan ta då, innan du power level upp dig och shit då så det betyder att du får ju där och slår några wax med din och några wax med din, din lea och sen, och shit, nu alla du några vapen stått dead mm. Mm. så, vad gör du nu då? När du dör mm. ja. ja, men, men, men alltså det där och det där är där är det dålig bad game design, mm. det, det är det, för att du kan faktiskt komma till en sån situation att du, ha, du har inga vapen kvar mm. ja, och, och bossen sitter fortfarande med tusen uh, hitpoints kvar ja, det är det, och, det, ja, ja, det, det, är det. Och, och nu vet jag att det här, det här har försvarats med det att ja, men du kan när som helst uh, så att säga, snabb resa till, till någon checkpoint på kartan. Och även om jag tycker att det, det har ingenting med saken att göra, för det är liksom ett still bad game design. Men, men alltså, det där är kanske det som stör mig mest. Vapnena går inte sönder riktigt så snabbt som jag tror att vår första upplevelse var. För att vapnena har lite olika hållbarhet att visa så att säga grövre vapen så håller längre men de håller inte nära på så länge så det skulle på något sätt vara realistiskt. Men det var ju det som var dömt då, därför att jag menar om vi glömmer, inte hur mycket realist jag behöver i ett Zelda-spel men yeah. det är ändå som sådär att om du ska som free roaming adventure shit, liksom, när satan i världshistorien så slår du dem med ett svärd typ fyra gånger och så flyger det tusen bitar what the fuck is that och sen är det då det att, att om man nu smyger sig på små monster camps då shit, så då har man nog mer än väl så mycket vapen att man kan ta ner dem då men sen blir det yeah. det där att liksom, ja men nu har du nu har du de här två svärorna, de här lierna men det här svärdet är lite skadat så nu skulle jag egentligen behöva droppa det och så måste du kolla hur mycket jag gör den här lierna och så kan du stå där typ 3 minuter och vaska i menyer vid varenda Att bara du har optimala vapen med dig när du går vidare och sen mm. typ 200 meter längre från så är nästa fucking min, liksom mindre minion camp då, så måste du gå igenom processen igen och det känns som att alla spel där måste spända, med äter i de menyer med actual spel alltså att, mm. alltså, det är som att man köper en riktigt ny bra bil, det är som att en Ferrari men till typ varenda minut så måste som stanna och byta en ring och det är ju som att woo yeah look at me, I'm driving for one minute mm. Och det tar ju som liksom all den här njutningen, om du faktiskt tycker om att fri och liksom segla ner som Darkwing Duck och anfaller dem uppifrån och shit. Då, oh, sorry, you can't för nu har du inga vapen. Men äh, du måste stå och vaska runt i vapen. Nej, vänta lite, jag kommer snart Zelda. <laughs> mm. Ska man stå där och micromanage sina vapen? Varför ja. vitt kunde det bara vara så? Att man har liksom, som det fungerar i alla andra spel som finns, att du har dina fucking vapen och kommer du till något ställe där det finns typ ett vapen som är exakt likadant som det du har på dig nu så då bara automatiskt så går det till 100 procent. Du kan swappa ut det. Eller ja. att de har lite mer durability och du måste fixa dem. Eller ja. att du har en finit mängd du kan bara bära trä på en gång eller någonting. Ja. Alltså, det är så dumt! Det är så satans dumt! Ja. Och, och, det, och en till sak som det här ju leder till så är det att du har ett vapen eller du får ett vapen som du tycker att, oh, att det där ser intressant ut. Och att okay, det där har ganska hög, hög skada som det gör. Och, och så tänker jag att ah, nej, men det här måste jag ju säkert spara. För det här, mm. det här kan jag ju behöva sen. För du vet att när du har använt det, när det går sönder, så då är det liksom, är det, gone forever. Mm. Och, du, och du vet inte att kommer du att få ett till? Och, och så sparar du på det här så sitter du och pantar och ruvar på det där mm. och, och sen kan det hända att du, du kommer till, till liksom förbi en jättesvår fight där du, där du säkert ska kunna dra i nytta av det men du använder inte för mm. att du tänker att ja, men, vad om jag sen behöver det någon gång senare ja. men, och, det, och det är ju igen liksom en dålig bad game design i princip men, om, du, om du faller in i det här och det är jättedumt och det är, för att det är jättesvårt att veta, nej men är det här en svår fiende eller en bra fiende för det känns som dålig game design, jag måste gå där dö på någonting, jag måste först springa in och med flit dö bara så jag ska väta, är det värt att som typ, använda någonting här ja. och, och sen är det som dumt att men, uh, de försöker göra många grejerna så, som det här, för att satt mig stressad, det skulle som vara oj oj, nu är du ute in the wild så liksom, och vad som helst kan hända Åh, det här är inte mm. ett sådant spel som bara håller dig i handen och fucking yeah. gör det lätt för dig men å andra sidan, du kan bära på dig typ hur mycket mat som helst och yeah. bara om du kokar den lite så kommer du hela upp dig till fullt mm. och jag menar, du kan ändå pausa när du vill och sitta det här, det lugn och ro så får Max helst mm. så, what, where's the fucking stress? Att jag menar, då ska jag hellre ha någon sådana dark soul-system eller någonting där man typ måste ta en risk när man äter att man typ måste ställa ja. stilla att man bara restaurar lite helt progressivt eller någonting. Ja, ja eller, eller bara det att så att säga din, din rörelsehastighet saktas ner. Så att du måste vandra medan mm. du dricker eller äter. Ja, men alltså det här, jag diskuterade det här senast idag med, så att säga, med, med den personen hos vem vi, vi spelade här spelade då tidigare. Mm. Och, och, och vi var nog båda, tycker jag, rörande eniga om det här att, att en sån här Dark Souls-esk eh, system för att återfå hälsa under den fight skulle, skulle bidra med hemskt mycket mer flow. Det, du skulle inte vara tvungen att hoppa ut från det hela för att sen äta 25 äppel. Mm. <laughs> Och sen hoppa tillbaka in i fighten Ja, det, det är som är Och här kommer liksom mm. den här, tycker jag, barnsliga game designen igen att liksom yeah. det, är, det är igen en sån här, liksom, wouldn't it be cool if-game mm. Så att, husk, det skulle inte vara jättehäftigt om vapnen Island och gick sönder hela tiden Ja, ja, ja, ja, men, men sen tycker jag nog man ska få äta när man vill För jag tycker inte om boss bossfighter mm. Ja, yeah. ja, of course ska vi göra det, Jenny Nu kan vi göra det svårt Mm. Det, är som, det är bara som fullt med sådana här grejer Där det känns att det ska behövas Någon sådana här projekt där De, så här, men, guys, att de här grejerna det så passar inte ihop Ska vi försöka nu kanske finslipa det lite att Det här känns som en väldigt så här: På något vis open beta game När det kommer ut Plus att jag menar nu när man kollar på nätet Så att det är många som har köpt Det här spelet så har ju spelat igenom Det en gång och så har de haft sin första mm. Upplevelse men med gott och ont Men redan innan de gör sin andra playthrough så försöker de redan hitta sätt de kan cracka spelet på att hur ska de yeah. spela det här spelet så det blir roligare Och det yeah. känns som att, men varför måste spälarna göra det? Ja, du är min. Nej men alltså, till exempel om du tar ett spel som jag vet inte uh, Dark Souls så det finns ju säkert olika sätt att spela det på. Men mm. det känns som att alla sätt du spelar Dark Souls på så är det med den som huvudsakliga game designen. Ja, det ska vara lite som mm. så här svårt survival uh, horror spel. Mm. Uh, survival yeah. horror är inte rätt uttryck. Men det ska vara svårt action spel. Right. Yeah. Mm. Um, men men liksom Breath of the Wild så so, liksom, har mycket det mycket aspekter som det skulle kunna vara free roaming adventure game som du säger. Att liksom far runt och explora och inte behöver du slåss som du vill. Eller så mm. skulle det kunna vara bra fighting-spel. Liksom, Eller så skulle det kunna vara bara ett bra Zelda-spel. Men det känns som att allting är i vägen för allting. Att det är liksom typ tio spel men inte ett spel. Om ni förstår vad jag menar. Ja. Så. Ja. Alltså det finns... Det finns som ingenting som lockar med att, att efter man har satt och spelat de där timmarna där så känns det som att jag ja, I'm good. Att jag har ingenting att hämta här. But you, you, you guys you have fun. Att, uh, jag är riktigt good. Med det. Mm. PS. Om någon där ute tänker att köpa det och spel där och faktiskt inte vill bli raped av allt som finns lär er och liksom dodge och sen den där attacken man gör om man perfect dodger som inte är särskilt svårt tydligt. De bara uh, nej men nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, jag, jag håller med det där att det, det är hemskt svårt Att bedöma, att liksom veta Från gång till gång att när exakt Är det man borde, borde men de, sa, men de, det. Men de menar ju det att liksom Grejen att du kan inte dodge När det skulle make sense att du dodgear Utan egentligen ska du dodgea Före att attacken alls kommer För det är den enda gången spelare uh, registrerar ja, att Du dodgear fast det som ja. visuellt Så ser det ut som att bossen Faktiskt slår dig med yxan eller whatever men ja. att det att den enda gången du kan garantära nu 100% som dodge och du kan göra den här supermega-fällhuvudattacken. Ja. Ja. ja, det, det stämmer. Mm. Ja. Så, ja, alltså, det, det är ett riktigt ja. superspel tycker jag. <laughs> no, jag <laughs> är åtminstone väldigt klar på att pröva det nu. Det har sina positiva sidor men skulle jag... Måste ge poäng åt det här spelet. Mm. Så, mm. Så, så jag Jag tror Jag skulle nog nästan Sälla mig till, till det här alltså en, en tjua av tio så här långt när jag har spelat Jag skulle ge den fyra, kom och all med mig efter lektionen okay. ja, jag, jag må vara snällare där, men 7 av 10 för min del för att, äh, är det den här mästerverket som inte har, inte har något negativt så nej, in, nära på Nå, jag, jag tycker inte om att jag spär numeriska världen där att det är, liksom, det är alldeles för objektivt, att jag vet inte mm. vad folk tycker om i spelet jag vet att det finns grejer som jag tycker om i det där spelet men All den goda känslan som jag hade när jag spelade blev helt förstörda av de här sakerna som bara blödde in i varandra. Så att det var helt mm. omöjligt för mig att njuta. Det var liksom att sitta och runka och liksom någon hela tiden satt och kastade chips på en. Och fast jag liksom tycker om båda aktiviteterna så liksom går de bara för mycket in i varandra för att det ska vara mm. att det, liksom, det, var, det var den tror jag, värsta analogin någon någonsin har gjort om ett spel. Men så kände jag i alla fall det blev inte bättre av att spela på EU men, mm. men, ja. men, alltså men, men, men men jag tänkte men det är inte inte nånsin spel det är som jag ja. alltid tänker på så ni i fall i fall vi ses här under sommar och kanske kanske du renta kan få prova switchen. Jag menar switch. ja precis ja. För du, all, för du vill kanske också ha en Nintendo. För, ja, för du vill kanske också ha en Nintendo Cook. Nah. I think I'm good. Ja, <laughs> jag tror nog jag håller mig på PS här Just så. Ja. Jag menar inte ens då det är så men det passar <laughs> faktiskt jättebra. PS <PC> heter. <laughs> ja, alltså det ja works on many levels. Ja. Mm. No. Okej, okay, men sista, sista vad jag skulle säga, pro-tip uh, om du tänker spela Breath of the Wild satsa på att gradera, eller uppgradera din stamina-mätare framom dina hjärtan You'll thank me Varför? För Stamina kommer i början av spelet så hemskt mycket mera inför allt som du ska klättra, då du ska röra dig med din glider. Alla de här sakerna är beroende på hur mycket stamina du har. Så ju mera du har desto längre kan du i princip hålla på och klättra eller då så att säga, sväva. Och, och just som sagt, i början på spelet så underlägger det hemskt mycket i när du ska försöka utforska spelvärlden. Okej, okay, Nåja, no, jag kan ge ett tips. Så, om du är ute och, och friromar och gör din liksom, high roll parkour, mm. och så säger du en stor fucking centaur som du mm. med dina många år av liksom, spel spela spel, logik i ditt huvud så att ja men inte en chans i helvetet, kan jag Rå på den där mm. Och det då sakta smyga dig runt Sakta smyga runt Och bara för att vara riktigt säker klättrar du högt upp i ett fucking träd Och står där och väntar Du ska inte tro du är säker för då Då kommer den en blixt i huvudet Och så får du reloada typ 13 km bort Måste göra om de senaste oh. halvtimmen igen Ja, oh, det, det var en vacker stund Ja det var det var ganska kiva det. Bra mm. speldesign där. Ja, min son. Ja, men... <laughs> Breath <laughs> so, of the Wild. So, ja, 14 kattor upp av åtta ja ja. <laughs> ja, jag, jag, jag typ en slag kuk av 10. Fyra kanske, jag, sa. jag gillar numeriska värden, men jag, det här spelet får en ubåt av mig. <laughs> en ubåt med chipotle-chips på. <laughs> Vad menar du? Där, det... <laughs> ja, där, där hörde ni det. Ja. Nästa Zelda-spel. Som... Vad kan det vara? Zelda in space. Mm, en futuristisk Zelda. Det fungerar ju för Mario. Ja. ja, Nintendo, om ni hör det här, vi vill ha pengarna. Ja, kanske nästa spel är man bara i en grotta. Fringar du inna i Shigeru Miyamoto? <laughs> <laughs> ja. ja, I think it's already been done. Ja, I'm sorry, a princess ja. is in another asshole. <laughs> Ja, meta. Oh. Okej, okay, nu ska jag hänga Hej då. Tack, hej. Okay. Spoiler och spoilervarning. Spoiler och spoilervarning. Spoiler och spoiler, spoilervarning. Spoiler, nu är det slut.